І вже звідти дивився на сусідку знайомим їй мстивим поглядом. Ще прийде на тебе час, мовив собі, точніше, Еммі Павлівні, незаслужено ображений смаль, обдумуючи такі несподівані події дня, що тільки но встиг розпочатися, вже приніс цілу купу тривожних новин. Найгіршою була остання зникнення тещі. Вона так приголомшила Макса, що думки в його голові почали метатися, неначе таргани, утікаючи на всі боки. Куди могла подітися Клавдія Огром'як? Вона ж не могла кудись втекти, бо просто не ходила. Отже, те, що хтось допоміг, хтось невідомий. Допоміг зникнути з дому? Якраз тоді, коли Макс уже був на шляху до завершення цієї брудної небезпечної справи. Хто б це міг бути? Ну, сказав Микола Трохимович, коли стало зрозуміло, що те ще таки нема. Ні в хаті, ні у хліві, ані на подвір'ї. І це пронизливо холодне дну було і гіршим від нокауту. Воно прозвучало як натяк на те, що Макс грається склятий кагебістом у якісь хитрі забавки, що плете якусь власну павутину. Воно вже прозвучало як присуд. «Куди ти подів те, що?» – гнівно запитували очі оперативника, та Смаль не мав жодної відповіді. «А як гарно все починалося!» Ще в досвіта Макс пишався своєю винахідливістю. Це ж він, прослухавши міркування Миколи Трохимовича, про ймовірність іще одного давнього вбивства, очевидно Світлана Лебезун говорила всерйоз, коли сварилася з оперативником, вирішив діяти і все перевірити. Перевірити, знайти відповідь і прозвітувати а тоді вискочити з-під нав'язливої опіки органів. Чи міг Микола Трохимович покликати його, щоб спеціально підкинути таку версію, наштовхнути його на пошуки ще одного трупа? Міг. Очевидно, так воно і було. Навряд чи оперативник захотів би шукати сам. Крім того, якісь потаємні відчуття підказували Максові, що – Розслідування ведуть у закритому режимі, кратькома від людей, намагаючись не привертати уваги. Інакше чому б не приїхати цілою оперативною групою, не зробити трус в обійсті і не забрати немічну баберу на допити? Але така версія його не хвилювала і не тривожила. Турбувало інше. Максим Смаль непереборно хотів вийти цілим із небезпечної історії. Реабілітувати ж себе можна було, скажімо, пред'явивши труп. Йому здавалося, що цього буде досить, бо Микола Трохимович усе-таки робив акценти на тих колишніх убивствах, оминаючи проклятущу скриньку із дорогоцінностями. Ну, може, сприйняв це за старечі фантазії? подумав клавень зять, і це його якоюсь мірою заспокоїло. Зрештою, хто б захотів повірити таким небилицям? Так міркуючи, Макс вирішив діяти. Якогось десятка хвилин йому було досить, щоб зрозуміти просту істину те, що подвір не подвір'я, не таке велике, щоб на ньому міг загубитися небіжчик. Очевидно, це мав би бути фотограф Войцих, загадкове зникнення якого чомусь дуже цікавило органи. Микола Трохимович так і сказав, «Стара мені проговорилася про те, що разом із німцем на той світ відправили й фотографа. Цього вже досить, щоб притягнути її. Однак ми поки що не будемо зачіпати ні її, ані Клавдію Миронівну. Ми ще подивимося, поміркуємо, і ви, Максиме, нам допоможете. Макс відчував, що загибель Гюнтера Вольфа пов'язана з тещею. А можливо, взагалі я справою її рук? Якщо так... Стару заберуть добу гарні і у хаті настане спокій. Наявність ще одного покійника лише додала б масла у вогонь. Два трупи! га? Нічого собі, дівчатка. Гарні кралечки. Але навіщо все це? Яка трагедія тут розігралася? А, в установі, куди обом подругам стелилася пряма доріжка вміють запитувати й отримувати відповіді. Можна було й не сумніватися, що Микола Трохимович отримує на блюдечку всю цю історію до останньої подробиці.